Në shëndetje të ndëruar të le shikues jemi në emisionin e radhës e ciklit që i kushtojt edukimit të fmive edukimit të fmive në islam dhe me islam dhe si që kemi par sësa i gjërë, sësa i thelë sësa shumë dimensional është kjo i edukim, pikër ishtë nga fakti që ka islamin brënda, pra që e rethon që është nga të gjitha anët nuk le as një apsirë boshe as një apsirë e cila nuk është produktive dhe nuk është situash e rëndomt ose e pa marrë në logari. Gjithë shkat, gjdo detaj, gjdo element, meret në logari, meret në shqyrtim, meret në trajtim, për të pasur një edukim sa më të plo dhe sa më thelpsor. Si gjithë një, i zhvillohem të biseda me ongjënë ndëruar, Amet Kalaja. Sot do të flasim për, në këte emision, për detyurime që ka fëmija ndaj disa kategorive sociale, pra në jetën e përdiqme, por edhe në disa uh, në raport me me krijuesin, ë, eh? prej së cilit më pas rrjedhin të gjitha detyrimet e tjera në mënyrë uh, si derivat i i këtij detyrimi uh, bazë. Hoxhë nderuar, përshëndetje dhe mirë se të kam në këtë emision të radhës. Atëherë do të fillojmë me detyrimet. Kush janë detyrimet që ka fëmia? Filojmë me atë që quëtë detyrimi në dajzoti, që vendosë bazat, strukturen e gjithë shka e më pas që fillo me detyrimit e tjera. Si duhet kuptuar këtë detyrim? Në radhë parë, dhe më thënë, është shumë interesantë aje që përmendet në filim të emisioni, që me lështia e kësa e feje që në rëmë pikish në këtë faktë, dhe më thënë që, nuk do të ngalën detaj për detajeve të jetës, nuk ka lëm moment për momente sado i rëndom të mund të duket në synën e, e diskutit, mirëpo feja ka përcaktuar sepse ndodh që sa herë që flasim për detajet tila të tilla si që të festës, çën çështetë e edukatës etike s'moralit, shumë njerëz thonë po dgjoj se njeriu mund të mund të arrijë tek to orientime edhe pa pasur fenë. Kjo është e vërtetë. Mirëpo e vërtetë, domethënë ajo që është interesante në Islam është se shumë prej këtyre kodikve moral, nëse do të them kështu, po, po. shumë prej këtyre pjesëve të etikës dhe plotësimit të kulturës dhe edukatës njerëzor i ka bër pjesë të fesë, pra pjesë të adhurimit, pusqëshja, përshëndetja etj. Pra janë pjesë e fesë, jo thjesht një kulturë apo një edukatë qytetare që njeriu e fiton me kalimin e jetës, me zhvillimin e jetës. Dhe kjo është interesante, domthonë, për të vazhduar tek ajo që ju tha, domthonë, ne duhet të edukojmë fëmin tonë me me ndjesinë e Zotit, eksistencën e Zotit, ëh, dhe jo vetëm kaq, domethën, jo ka një Zot apo kaq, ju jo, duhet të edukojmë fëmijët, pra, me vetë dini, të këtë raporte me Zotin, të fillojë të krijojë raporte me Zotin dhe me Krijuesin e Tij. Dhe gjë e më rëndësishme që duhet edukuar të edukuar tek një fëmijë, faktikisht tek çdo njerëz, po flasin për fëmijën, është ëh vetdii simi ti se Zoti është një i vetëm. Baza, kur është baza. Dhe se Zoti nuk ka nevojë për ortak, nuk ka nevojë për ndihmtar. Domthon të mbilet tek ai që është i quajtur në gjuhën e Islamit tauhidi, pra njëshmëria e Zotit, njësimi i Zotit dhe të bëhet sa më urryer tek ai idhujtaria ose ortakëria e dikujt me Zotin Xheleshanu. Nëse këtë gjë ne pra, në e realizojm, pra ndaportën e fisit, pastaj vjen sinqeriteti, pra që njiu ti i pastër me Zotin e tij, mos mos të bëj gjërat për syh faqet njerëzve për të kënaqur njerëz por qëllimi kryesor në jetë jetet ket knejsinë e Zotit. Pastaj vjen dashuria për Zotin, që do të thotë nëse e bëjmë diçka, mos ta bëjmë thjesht sepse është urdhër apo sepse ndaluar, por ta bëjmë duke e ditur që Zoti na don më shumë pa po ta bëjmë një gjë të tillë. Pra ti jet i nxitur fëmia nga kahja e dashurisë për Zotin. Si më thon normalisht edukohet tek fëmia shpresa, edukohet tek fëmia edhe frika ndaj Zotit, por më së shumti prindi ose edukatorët duhet të edukojnë tek fëmijët e tyre dashurinë për Zotin, pra duhet ta duan Zotin. Dashuria për Zotin duhet udhëheqë më pas frikën ndaj Zotit, duhet udhëheqë më pas shpresën tek Zoti, se ai është i mshirshëm, ai fal e të tjerë të tjerë. Më pas, në vjet përgjithshme oh. orientohet fëmia që të jetë korrekt me ato gjëra që Zoti ka urdhëruar, të jetë korrekt ndaj atyre gjërave që Zoti ka ndaluar. Domethënë, në këtë vjet përgjithshme dhe normalisht i kemi thonë gjithmonë në të gjitha këto lloj këshillimesh ose orientimesh fëmijës i përshtatet mosha. Pa nuk mund të flitet për këto gjëra një fëmijë 5 vjeçar, ashtu siç i flitet 7 vjeçarit, ashtu siç i flitet atij që është 10 apo 12 apo 15 vjeçar, një adoleshent i. Po, dhe më pas vijnë detyrimet e të tjera, zinxhir, halka të tjera të këtij detyrimi që fillojnë nga profetët ose profeti i Zotit, profeti kryesor pra vula e profecis, profeti Muhammed paqja dhe mëshira zotit qof mbi të, më pas janë shokët e tij që janë një një një grupim jo thjesht shok, siç mund të të gjë bashkësh, zgjedhur, së më thënë, që kanë forcën dhe impaktin e tyre të jashtëzakonshëm në formimin fetar, në, në edukimin fetar, dhe më pas vjen dhe dhe komuniteti i bashësiar e besimtarve, ku ai gjendet çdo krijoel lidhet raportet do jetojmë me bashkësinë e tjera cilat janë këto detyrimet atë le të themë për shemb në, në këto tre hapa po po le të themi në rastin e profetit saosm fëmia edukohet dhe domthon mbilllet tek ai domthon se është profeti i fundit vula e profecis vëllai i të gjithë profetëve është model i etsor mo, ke, ke moment në momentin e marrim një dhën marrim një referencë aktuale kjo është gjithë po? ka më rëndësishme domthon sot në, jo vetëm fëmijëve tan po edhe neve na mungon një model Atër për këtër si dhe zoti s'hulli një model, a i quat Muhammedi Alejsa. Dhe a ales. që më tepër që te këfmija modeli në gjithë shumë? Absolutisht. Fëmija rritët me modeli, gje, a, për korë modeli? Gjëja me kullush me, me, me në rastin e Profetit Muhammed Sassem është se ku do që ta shohësh atë në jetë në ti, a imbetet modeli. Në raportet e ti me fëmijët, a imbetet modeli, në raportet e ti me nënën, me me prindërit, në raportet e ti me fëmijët, në raportet e ti me, me shoqërinë, në raportet e ti me jo besimtarët, pra kudo, pra ajo që është shumë e rëndësishme është të edukojmë tek fëmia modelin. Në biri, nëse ka një model që duhet marr model dhe duhet ta kemi shembull, ai është Muhamedi alayhisalatu. Sepse është një gjë diçka interesante, le ta bëjmë më konkrete, nëse në një moment fëmia do të dëgjojë për mënyrën se si ka luajtur profeti i Zotit me fëmijët dhe këtë nuk e shikon tek prindi, mund të e dha te atë rëje vëmendje. Babi, pse s'luan ti me mua? si shluante profeti me hasanin apo oseini pse s'më merren dhe mundon krahasë ë mund të ndodhe edhe kjo ë për ta bërë sa më konkret. Po por kta shije domethënë është shumë e rëndësishme të mbjellim në mënyrë që fëmia nesër pas nesër kur të rritet, nëse do të referohet diku ose referohet tek hojha funde fundit apo tek njerëzit, një fojza e rëndomt, që funde fundit janë gabimtar ose që funde fundit në një moment njeriu mund të japë një zhgënjim. Se ka pritur prej tikush edhe disa çfarë ndërkohë që a një moment rrshtitje apo gabime të tjera të tjera. Dorstas tek profeti Sallallahu alajhi wasallam, Zoti thotë e keni shembull. Pra gjë e më rëndësishme që ne do të edukojmë tek fëmia në raport me Muhamedit Sallallahu alajhi wasallam është që ai të jetë shembull. Pra ai profeti Sallallahu alajhi wasallam është shembull, shembulli ideal për të marr jo vetëm në çështet e fesë, ë, sepse normalisht çështja e fesë është e pa diskutueshme, namazi, agjë. Mirpo edhe për Tjetër Aspektin tjetër, social që është shumë i kjo nësishë. Shumë nësishë. Në raport me shokët e profetit, Bo. dashuria për ta do më thëmë, ne si muslimane kemi proplikim të duham shokët e profetit, pse, jo më kotë zoti i zhjodhi këta njërsë për qenë bashkosit e profetit, do më thëmë më trash, këta janë përquësit e fezë. Dhe në momentin që preken sahabët, për, ishtë prekur tela e përqimit, ti informojmë pra për çuditë si te fesë si individ, profeti dhe si bashkësi. Kemi dy dimensione, individuale pra dhe kolektive. Neve neve feja sot si na ka ardhur nëpërmjet sahabëve. Mm -hmm. Në momentin që dikush i prek sahabët, do thotë i akuzon e, ose i i, I vlerëson profetin më letraj do apo, domethënë burimi i energjisë që ka ardhur prej Zotit nëpërmjet profetit e sallallahu alajhi wasallam, do thotë se është prerë, është prerë. Për këtë arsye, domethënë edukata mia me dashurinë për profetin, dashurinë për sahabët dhe vlerësimin e tyre, sepse më të vërtet profejaris Ramë thot, nuk mund të askusht, si kur të jabi dhe sa mali u hudit flori sadaka, pra arë sadaka, nuk mund të arë i thot, nëse njëri për shokëve të mi ka dhe një grusht hurma, pra flerën e madhëpse, sepse shte vlera për vlera e vlerë e përqimit fes. Vlerë e përqimit fes. Pas ta i vjenë, dëmë thonë, në raporti i, i fmis, pra edhe i neve, po po flasim për fminë, ndjesia ndjesia e ti në bashkësi ne kemi diçka që quhet që bashkësia islame kjo bashkësi ta më nuk është të konfuzuar me një qytet as më një lagje as më një shtet pra ne duhet ta ndjejmë veten tonë si një pikë e, e një oqean i të madh përbërës te këtij ummeti dhe fëmia edukohet me dashurinë për të gjithë muslimanët edukohet kundër racizmit kundër ndjesive nacionaliste etj etj mm -hmm. sepse diferencave të tirota sepse fa. muslimanët gjith janë vlezor, të gjithë jemi robër Zot, të gjithë besojmë në Zot, të gjithë besojmë profetin Muhammedin se dhe rritet fëmia me atë ndjesinë të dashurisë, dhimbshurisë, kur dëgjon diçka që ndodh diku dhe gëzimit kur merr një vesh një lajm të mirë. Pra bëhet pjesë e yjetit që quhet ngjuan me fetarën domethënë. Mirë, do kalojmë tani te kategoritë të, një të tjera sociale me të cilat ai rritet, edukohet, formohet. Do të kalojmë tek prindrit e tij dhe dihet që ë uh, është një investim i madh uh, tek fëmia përpos këtyre që tha aty që përmendet, të gjitha dhe uh, raportet e tyre me prindrit. Duhet ta edukohet një mos absolutisht provojnë, uh, prodhojnë ose një kënaqësi e rrallëzakonshme të prindit kur shikojnë fëmin ose mund prodhojnë një dramë familjare nëse fëmia nuk del, ashtu siç duhet raport me obligimet që kanë drejtpërdrejt. Unë mendoj se është është një pik shumë e rëndësishme domethënë që edukohet fëmia me respektin si me thënë ose dashurin për prindin sepse ne e dim shumë mirë se si Zotit i madhë me njëherën bas Zotit në kuram për mend prindit ma djetë thot knajsia e Zotit është të pshehur në knajsin e prindit diku shjerë dhe o profeti Zotit tha duat shkojnë luft mi për po prindit i kam lën duke qar tha profeti jo ktheu të kër prindit dhe bëjt qeshin ashtu si që ke bër duke qar dhe me thënë ma d të raportet dhe prind, fmi, nëse prindit të në tonë që ty me dhunë që ty të ndrosh fejnë ose të lesh fejnë dhe besimin tënë, Zotit thotë gjohë, për këtë pikë mos ju bindë, mirë po përqështet e tjera bindjo dhe respektojë. Për këtë arshë të islami, mëson një iun që prindit është një derë që quëtë dera e mesit në gjenet. Pra, gjenetit ka të dyrë, në mes të dyrëve gjenetit quëtë dera e prindit pra një njerëz i cili ka respektuar prindërit e tij dhe dihet domthon ajete të Kuranorit do nuk është momenti këtu për të ndal në ajete, as në hadithët e profetëson që tregojnë vlerën e prindërit, mirëpo kush është detyrimi domthon çdo të thotë që si ta edukojmë tek fëmia? Në radhë parë duhet t'i doj fort. Në radhë të dytë duhet t'i respektoj, në radhë të tretë duhet t'u dëgjoj këshillën, në radhë të katërt nuk duhet t'i mërzis kurrë. Në radhë të pestë duhet që mos shfaq përpara tyre asnjë lloj shenjeje pak nëjësije, asë një dojë shenje, mërzije. Të japë i përpashësirë atyre për para gjdo kujtë. Ma dje, ndoshta, nëse do të vi koha, të japë i përpashësirë për para shoqërisë, të japë i përpashësirë atyre për para farefisit, absolutisht prindrit, dhe më thëmë e zënë vendin e parë. Gjitha këto duen ushqyër të ekë fëmija, të gjitha këto i duen dhe në fëmijës, diçka mund të bëjë prind nëse diçka mund ta bëni kusht tjetër e rëndësishme është që fëmia kur të rritet apo kur zhvillohet të zhvillohet mendësinë se më njëherë mbaz zotit për mua dyshi është prindi. Nëse unë i kënaq, i gëzoj, i respektoj juaj hapakun, si mund ta shprehim kështu, un kam fituar kënaqësinë e Zotit, kam fituar xhenetin. Dhe duhet edukuar të edukuar tek fëmia se është një përgjegjësi që Zoti t'ajëp në këtë botë. Pra Ti orbirim nëse s'il është mirë me përindrit e tu, ti ke përta shijuar i pari këtë gjë. E nëse ti nuk do të s'il është mirë, do të ndollë edhe jepe një histori, ka një gjarje, ka histori shumë interesantët cila të, të regojnë se si është s'ilë fëmija me përindin edhe s'i si, dhe më thonë, fëmija e ti ja ka bërë në të njëtë mënyrë si që thuhat thu, në shumë rastë ose në shumë histori, dhe më thonë. Pra, është shumë rëndë ta dojë, ta respektojë ta ndisë një detyurim moral tjërë dhe ta ndisë ndis një plotësim uh -huh. të raporteve me Zotit a i Zotit që ta falu 5 e rëndit është njët i njëti Zotit që ta po pra është komplementare që është tje besimi sepse i përkëshim pra të gjitha këto aspekte nuk mund të shikohet e vequar detyurimin dhe e prindeve nga, nga, nga pakete morale që të detyuron besimi a që ma dështore është kjo fede në një një që është n Ruaj respektin ndaj prindërve me shokët e tyre. Mbas vdekjes tyre, sa u profetit Zotit, a ka mund ndonjë ndyrim ndaj prindit tim pas ai ka ndruar jetën ta po të ruash lidhjet e gjakut. Të ruash shoqërinë e tij, të ruash shoqërinë e tij, edhe shoqërinë e tij. Po, shoqërinë e prindit. Edhe këtu ka një urtësi interesante. Pse shoqëria e prindit? Sepse në momentin që fëmia interesohet për shokët e babës, ata çfarë do të thonë? A Zoti mëshirof filanin pas rast me shpirtin tonë ti naqnaqe për shemb. Domthon shkojn lutjet dhe duat, ëh, eh? vazhdonaj lidhja akoma. Thot po detyrim tjetër o profet Zotuta të lutesh për prindërit edhe mbas vdekjes. Pra nuk është se njëu bëri çbëri në dynjë dhe mvdiqën jo, e shlyeva një detyrim, jo, vazhdojnë detyrimet. Domthon e thash këtë për t'të treguar sa edhe është mirë që këtë edukohet tek fëmijët, që do thot prindin nuk e zën askush, vendin e tij nuk e zën askush dhe më pas kalohet tek rethi familjar, Familiar. tek farefisit e gjakut, siç thuhet ndryshe. Po cilat janë detyrim. Unë mendoj, a... unë mendoj se është shumë e rëndësishme të edukojmë tek fëmijët tan dashurinë për gjakun, dashurinë për farefisin. Unë më pëlqen shumë aşpreja e, e popullit, madje kanë përdorur edhe, edhe në hutbën e xumaj, gjaku nuk bëhet ulni, ëh? Domthon gjaku është gjak, edhe domthon ne e dim shumë mirë se Zoti Rahman quhet, ëh, ose Errahim, ai i gjithëmshirshëm dhe nga i njëjti emër kanë nxjerrë emrin për lidhjen e gjakut e ka quajtur urrahim pa thot Zoti zgjodha për gjakun për farefisnin të njëtin emër, pra të njëjtin emër që ka Zoti Xhelel Xelanu. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme. Pra i tregon atë fëmisë që mbas prindërve mënjer vijn farefisi, vjen gjaqu. Atu i tregon thot profeti se kush e shton ymrin, pra jetën, kush ta shton, edhe kush ashton furnizimin, rrezikun që të keni sa më shumë pasuri, than, "Jo, nuk e di." Tha profeti, "Ësht lidhja e farefish nëna apo lidhja, ruajtja e lidhjeve të gjakut, pra është shumë e rëndësishme, kjo është e rëndësishme të edukojmë. Çdo të thotë, të edukojmë tek fëmijët, çdo të thotë, duhet të kemi kontakt me ta. Duhet t'ju t'i ndihmojmë nëse kanë nevojë për ndihmë. Duhet që t'ju vim për krah atë kur kanë nevojë për për përkrahje. Duhet të durojmë O ndodh që nuk na trajtojn po, ashtu siç duhet. Duhet ti vizitojm kur nuk kur nuk na vizitojn. Siç tha profeti saosen, tha o profeti Zotit, kam ca njerëz farefisit tim, tha i vizitojse si me vizitojn, i ndihmojse si me ndihmojn, sille mirë më shajin. Tha profeti, nëse është kështu si situati, ti e ke merituar xhenetin, ndërsa ata kanë merituar zarrin e xhenemit. Pra, nuk është kusht që siç eduko, siç janë edukuar njerëzit në përgjithsi ato që quhet çokat. Por na vjen ni shkojm, kur ka feje si i fe sebeb domethën i se beb, do më shkojm jo. Në fe është që lidhjet e gjakut, farfit, gjithatë ato duhet këto, mbajtur të kushtzuara nga ato aspekte. Përveç se një, pra mbahen të kushtzuara vetëm nga një aspekt që është më kyresor, pra besimi. Në ç'është besimi? Ëh, gjithçka, gjithashtu duhet edukuar që lidhja e gjakut duhet mbajtur edhe nëse nuk janë musliman. Edhe nëse nuk janë fetar. Pra nuk ka lidhje feja në këtë mes. Gjaku është një raport tjetër Jo Ndë... ka lidhje theja si referens Si, si referens për ne po, Jo pa po. ti të rëshkush që tjetë i tjetë Që du të kuptuar kjo Kësha ndodhë me profetën e sam Gjaku i ti ishin Ndërkundështarët më të mdej Dhe në një moment profetit si njëri që ishte e, I humbi shpesat E disi është kuna tha, Nuk kam betur mes me dhe ju Shta as gjithë përveç Lidhjes Gjakut që unë dhe ta majhë gjithë Mëndë freskët Pra ideja që është kjo është ideja domethënë të educohet tek fëmia një gjë e tillë dhe pa e lidhur shumë rëndësishme, pa e lidhur ata pin alkool, nuk duhet shkojmë ata gjykatë e njerëzve, mëkatet e njerëzve janë mëkatet e probleme, ne nuk jemi gjykatësit e Zotit në tokë, as nuk jemi mëkëmësit e tij në tokë që gjykojmë të gjukohim, vendosim këtu në xhenetin da xhenemin. Ne jemi vurdruar për të mirë, ndalues nga keqa, e keqja, këshillojmë etj. Mirë, le të bëjmë një pauzë të shkurtër. Dhe më pas, fillojmë dhe me detyrimet e finve ndaj kategorive të tjera. Socialit duke filluar nga fqinjit edhe ato ja shumë, shumë kuresor, shumë të vlefshem. Pas pak qastësh. I rikëthejmë i besedës në lidhje me detyrimet që ka fëmijan ndaj disa kategorive dhe do të vjojmë me fqinjet në mbasë prinderve. Pra, në, basë fëmija, në basë farë e fisit, më falë, fëmija rritet dhe mendjesin që retherodull ka disa njerës që nuk janë asë jak, nuk janë asë të afert, por janë shumë të afert në kuptimin e, e mardhënjëve jetësore si që janë fëqinjet. Qëfar të të të rime shkanë dhe pyre? Normështë ne edhim shumë njështë nësa... Domthon fëqinj i përmendet disa herë në Kur'an. Domthon respekti, mirësia ndaj fëqinjit është përmendur në 10 urdhëresa të quhen 10 urdhëresa që ka përmendur Zoti në Kur'an dhe një nga ato 10 urdhëresa është fëqinj i largët dhe fëqinj i afërt. Normalisht në që koncepti i fëqinjit thot Profeti Alayhiselam thot ai shumë ka porositur Xhibrili Alayhiselam për fëqinjin, pra për komshin, saqë mendova se një ditë do të më thotë do të jetë Fëmijë ndër trashëgimtarët e njerëzimit, pra aq shumë rëndësi i është kushtuar. Për këtë ashtu do thotë në një rast tjetër, kush e beson Zotin dhe botën tjetër duhet të sillet mirë me fëmijët, paqë prej pre treguas vet besimet në Zot, se në botën tjetër është sjella si mirë ndaj fëmijën. Kjo duhet mbjell tek fëmia. Pra besimi në Zot nuk është thjesht që fëmia të falet, të agjëroj, po besimi në Zot është që sillet mirë dhe me komshin, me fëmijën e tij. Dhe është shumë interesant fakti se ku shkuat fëmijë. Për shembull, një nga komentet shumë interesante din Islam thot fëmijë quhen 40 shpi nga të gjitha krahut, ë, shumë interesante kjo. Ë dhe normalisht kur themi mirësjellje ndaj fëmijëve, thot në saj është e uritur ta ushqejmë. Kjo është mirësjellje ndaj fëmijëve. Mos ta dëmtojmë, sepse ndot përshëm që njeriu duhet të jenë në kat më sipër po apo në kat më poshtë, apo duhet të jenë me shtëpi anësh, edhe mos mos ta dëmtojmë fëmijën. Nën në kupton domethënë që timi i samë dobishëm, sa herë që na kërkoi një nder, sa herë që na kërkoi diçka, do të thonë, gjithmonë të përgjigjemi pozitivisht. Për shembull, në një rast profeti tha, mos e ndaloni fëmijën që të nguli ë uh, sergjent, e ke pasur raftin në murin tuaj. Pra Në atë ko bëjë fjaqë që kishtë një murët për bashkët, murë po unë jam ajë që kam bërë murën për shemën. Sh Sh Sh që thotë që gjithë të mosë ndalofë që nga, nga, nga kahu i ti të veja i një sergjena, po të vej një, një rafë, do më tonë të këmë murë, edhe pse e ke bërë ti. Ose në surën e lma unë, o jem në unë e lma unë, në është një surë që thotë dhe ndalojnë, eh në të shtëpiakën ndaj fëmijëve, pra njeriu normal, njeriu i devotshëm nuk e bën një gjë të tillë, ndërsa njerëzit që nuk kanë buqësuar ndaj Zotit të bëjnë një gjë të tillë. ë me komshiu kom thotë mjet pa krip ose vaj, s'ka ndonjë domethën, nuk kam ndërkohë që ka për shemb, s'është normale domethën në gazin e jetë kuranor që ndalon një gjë të tillë. Atëherë ideja është që të edukojmë, të mbjellim tek fëmia jon dashurinë për fëmijën. Respektin ndaj fqinjit dhe unë prap këtu duhet i kushtërënësi dhe më thonë se fqinjit mund tje dhe jo besimtarë. Fqinjit mund tje dhe edhe më, më katarë, dhe më thonë, këm shiu. Æshtë problemi ti. Ne kemi disa detyrime që janë detyrime tonë. A i nëse i bënd vetat ndaj Zotit, apo ndaj nesh kjo është fantastike dhe kjo është bota ideale nëse sa ju nuk i bënd vetat, kjo nuk do të thotë që ne nuk do të bëjmë tonë. Pra nuk duhet edukuar fëmia për shembull, meqë ai na e bëri këtë, bëja këtë te sa ai mirë, jo, nuk ka problem se ai na e ka bërë para ca jo. Gjithmonë fëmia duhet të edukojë, jo babi, sillu mirë, nuk ka problem, s'ka problem, në mënyrë që fëmia të rritet dhe të edukohet që me fëmijën duhet të sillet mirë, duhet të jetë respektues, i dobishëm dhe asnjëherë i dëmshëm, edhe nëse ata na dëmtojnë në më mirë dhe më tonë të prejthim shpërblimin prej Zatët. Po, fëmija kryon një raport dheri dikud në kufit e raportit ta afert që një gjason nga njerë edhe me raportin prindëror, në një prind në thonjëza, që është mësuesi. A i përëtësitlit në një pjesë të mirë të ditës merë edukimin shkolor. Ka deturime? për vese të sillet mirë. Absolutisht, domethënë ti the një pjesë të mirë kohës. Sa rojmë tek fërmia mbetet fiksohet te mësuesi në vite, ëh, në, në vite edhe mbetet cili i, cili pa fashitur prejnesh, kujtesa për një mësues të mirë. Jisecili për ne shkruajton mësuesin e fillores, gjithsejecili për ne shkruajton mësues të spikatur që ka pasur një etë që kanë qenë model, inspirim për ta. Nuk ka dyshim, domethënë madje ma ti the një pjesë të kohës bile unë mendoj që ndoshta një pjesë të madhe të kohës fëmit më shumë e kalojnë me mësuesit se sa e kalojnë me prindërit e tyre. Për shembull, kemi kohë koha e mësimit është nga ora 2, le të themi deri nga ora, nga ora 8 deri në orën 2. Pastaj vjen edhe koha që prapë rrin në shkollë, ka fëmijë që rrin nga ora 7 deri në orën 5 në shkollë, sepse bënden detyrat rrin aty. Pastaj vijnë prindë, akoma s'ka ardhur, po ka ardhur. Prindit do të merret me punë me hallë të tjera, ndonëse më shumë rrin me mësuesin, sa rrin me prindin. Për këtë arsye të Islamit, ndonëse e ka vlerësuar shumë pozicionin e mësuesit, pozicionin e tietarit dhe fëmia në rastin e mësuesës duhet të jetë i edukuar, duhet të jetë i durueshëm, duhet të jetë modest ndaj tyre, po edhe duroj ndoshta ato çortimet, ndoshta edhe ndonjë flakërim që mund të vijë nga ana e mësuesit, sepse mësuesia asnjëherë nuk e don të keqën fëmisë, sepse ai domethën e ka princip, e ka, si më thon, si si qëllim të jetës edukimin e këtyre fëmive dhe nuk është se ka ndonjë interes të, të caktuar nëse edhe nëse ndodhë që edukon në një mënyrë të ashtë për fëmin. Pra fëmija duhet edukohet se mësuesi është, si më thëmë, burimi i të mirës për të. E si pasoj, qëfar do lojë gjejë që të ndodhë në shkoll, a i duhet durojë, a i duhet jeti duruashëm, dhe jo vetëm kajshë dhe më thëmë, po këshillat e mësuesit të i marë si, si primarën jetë. Më pas kemi shëqyrinëti, ato me cilët luan, arktohet, komunikonë, rritët me ta, dhe e, jo gjithë shkonë fjollë, si shtuash të këfëmija, kur bëhet fjallë për raportet me, me fmi, të dojë nga të smonë, ose dojë nga të smonë, ose do tjetë problemë për ta, ne duham, pra që normalisht fmija tjetë shemullë dhe tjetë modeli mirë dhe një qëqëri. Dukë e ndjekur të gjithë ato detyurime të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në përshtat. Domethënë është shumë gjë e mirë domethënë se nuk edukojmë ne kurrë që fëmi i tan të rritet të të izoluar dhe të rritet pa shok. Përkundrazi, ne duam që fëmi i tan të rritet me shok, me shoqëri, e pse jo me çunat e lagjës, me çunat e pallatit, në mënyrë që ai të mësohet në jetët me, me përballjet e jetës, pa po edhe nëse ka diçka negative ai të kuptojë, di si të reagojë domethënë. Ajo që un ose në Islam domethënë parositet fëmia në raport me shokët është që krioj raporte të mira me kuptimin që mësë tjetë tip që shkëputet për tyre parësyje, tjë bëjë mirë sa të ketë mundësi, tjë ofrojë ndimë, tjë ofrojë lodrat e tyre, mësë tjetë cinik, të më thënë, mësë tjetë hatër mbetës, tjë harojë, në thonjë zatë kësijat ose nga cëmimet e tyre, tjë gjithë më burim mirësije për ta, tjë bëjë dhurata, e, të më thënë, në një moment të saktuar, nëse ka nevoj dikush për e tyre për një këshil, le ta këshiloj, nëse dikush do qortuar në vete, le ta qortoj në vete, gjithë kjo do më thonë e bënë fmin që të ndihet, do më thonë mirë në mesin e këtyre shokve, po edhe një kosisht të filoj dhe të reagoj nëse ka diçka që nuk është normale. Do e... më thonë, në hem falë, duhet të kemi pashështë dhe faktin që tjetë dhe i kujdeshëm, nëse gjend tek shokut diçka që nuk është e mirë sepse ndodh eh? ë jo unë ksoj sharit opërimo, sidomos sharit ka një gjuhë nga njëra po njërë, edhe edhe gjërat uh, janë ndoshta duket uh, mund të futet droga, mund të futet uh, ka kasasi. një gjuhë të rëndomt, mund ngjë një konsiderohet si diçka e rëndom në marrëdhëni midis fëmijëve që fyjn njëri tjetrin, fyjn njëri tjetrin dhe me një me një fjalori jo të mirë, jo të mirë duket si diçka normale që është pjesë e relatës atyre shoqërore Mirë po në të vërtet është në diçka kret e paliushme a qimë të tepër, kur përfolim prindrit e tyre. E, vërtet, vësoj që vërtet, kjo është që... papranushme nga, nga parimet e slamë. Pra që fëmija të ketë, qofta dhe fyrja më e vogël, me këllë të egzistohen qofta dhe për një diçka, për një të meta, po jo? Absolutisht, absolutisht. Për këta është tjo, dhe më thonë, është shëqëria është shumë rëndësishme, në sepse... Uh, profet Ali sa më tha shoku të merr me vete, ë uh, njeriu është në fenë shoku të shokut të tij. Pra uh, ë ndemë të vërtet i themi fëmijës se duhet të jeti mirë me shokët i dobishëm për shokët e tjerë e tjerë, mirë po kjo nuk do të thotë që të marri të këqjatë tyrën nëse kanë tek takçi. Për këtë arsye, pra këtu kemi një detyrë që ka prindi përpara se të ket fëmia ndaj shokëve të tij, që është përzgjedhja e shokëve, përzgjedhja e shokëve. Domethënë, ti si prind i përzgjedh fëmis shokte duhur, kështu që flasen për këtë lloj të drejtash dhe detyrimesh. ë, domethënë unë mendoj se prindi ka ka përgjegjësi të mëdha te kjo pikë domethënë. Dhe më pas për zgjedhja shoqërisë. Dhe më pas kemi edhe ato që janë më sipër, sidomos të moshuarit, dhe ato që janë më poshtë, janë të veshur. Si si, thënë, madhit, si më të më të të më. janë këto detyrime? Absolutisht, domethënë, fëmijët duhet të educohen me respekt ndaj të mëdhit, me dashuri për. Sidomos ndaj të moshuarve, kjo është një kategori shumë delikate. Absolutisht, domethënë, ne dimë shumë mirë që profeti i Islamit ka thënë, nuk është prej nesh ai që nuk respekton më të mëdhen dhe nuk është prej nesh, njëkohësisht, mm -hmm. ai i cili nuk mshiron atë që është më i vogël. Pra janë dy gjëra që ecin me njëra tjetrën normalisht kur themi me më të moshuarin ose me më të madhin kemi për qëllim respektimin e tyre, ndihmësen e tyre kur kanë nevojë për ndihmë dhe si më thon të bësh hallall ose të, të falësh nëse vjen diçka prej tyre. Ky është koncepti. Pra ti i di mosh nëse kanë nevojë, ti respektosh, tu flasësh fjalën e mirë, po edhe nëse vjen diçka për shkak të moshës, ëh? Eh, Fëmia duhet ta duroj ose më i vogël duhet ta duroj sepse atia lejon në fojza mosha ose halllet e jetës që kanë bërë që mos ti perceptojë gjërat ashtu siç duan. Le të vinë tek pjesa tjetër, fëmia më të vëgël. Normalisht duhet iso, duhet t'i shojmë synin e mshirës, do t'i shojmë synin e tolerancës, do t'u japim përparësi ndaj gjërave të veta, ndaj lodrave të veta. Ëh normalisht që nëse vjen diçka për ytyrë që për shkak të papikuris, për shkak të për shkak të moshës se janë më të vëgël, duhet të tolerojë, duhet diftal dhe që shumë e rëndësishme është që mos i bëj keq, që do të mos i dëmtoj, se ndonjëri i madh i nuk e mat forcën e ti mm -hmm. dhe e trajton më të voglin me forcën e tij, me fuqinë e tij dhe mund të ndodhin probleme shumë nga deri në katastrofa që kanë bën me jetën në kështu merra. I madhi, pra fëmia më i madh do të jetë shumë i kujdesshëm kur ia jep lodrën ose kur ai nuk ja kthen për mënyrën se si, si reagon kur nuk ja por nuk ja kthe në këtë më radh. Mirë, t'falinderoj për gjithë këshilla të vëra që dhënë në lidhje me edukimin e fëmisë dhe posaçërisht me ato që janë detyrimet e fëmisë ndaj disa kategorive. Duke filluar që nga katugor... ajo që mund të themi baza pra besimi i raportetit me Zotin, që më pas derivojnë të gjitha këto të tjera që, që ti i përmende dhe i theke dhe i analizove mjaft mirë dhe që kushtozon pra nga nga raportet që duhet të ketë fëmia në besim pra në raportet që kryon me Zotin edhe më pas që garantojnë suksesin e të gjithë të drejtave dhe detyrimeve të tjera. Të dërruar të lishikues, trajtuam në këte emision detyrimet që ka fëmija, do të vjojmë me emisionet të tjera në kuadrë të edukimit të fëmis, me që është jemë mjaft të mpretat, mjaft delikate dhe shumë të nevojshme në ato që ne në pozicionin e prindit kemi për edukimin e fëmijëve tanë që janë edhe pjesë e edukimit të gjithë shoqërisë Bashkimin e Trakofsh